<gül> Magadra ismersz benne azért. Igen, <gül> lehet, hogy az érintettségem <gül> okozza a problémát. De, de valójában... a arcártoló, és ezzel olyan uh, élvezeteket elérő, amit az, aki napi 8 órát dolgozik, az, az nem uh, világozás. De, de én értem hogy, értem, hogy mire gondolsz. Kétféle uh, attitűd van. Van egy élménycentrikus, és van egy értékcentrikus attitűd. És hogy a korunkhőse, akiről te beszélsz, mert én nem úgy hívom, hogy életművész, én úgy hívom, hogy a korunkhőse, aki korunkhőse,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 Közben helyre minket, hogy forrása könyvednek a címe, és ebből megint csak, megint csak megerősítés nyert, hogy nem tudok viccet mesélni, meg ironizálni, vagy legalábbis nem jön át. Am, ami a, ami a... Bármelyik reggeli műsorban megállnád a helyedet ezzel a patak, és forrás, ez forrás ez Forrási Attila is lehetnék. A, a, ami a stílus illeti. Én azt gondolom, hogy ez a döntő. Ami az életművészetét, meg a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 Fogyasztás, az viszonylag egyértelmű, de értékteremtés vagy értékfogyasztás van a másik oldalon, az sem mindegy. Hm. Tehát, hogy a tékozás az inkább az él, az, az, az élmény ö, fogyasztás. Hát meg látunk nagyon sok olyan életművészt, aki apró kis gyöngyökből, tudásmorzsákból képes egyébként hatalmas nagy ö, ö, fényterű felületet csinálni, uh -huh. és ezzel, ezzel képes érvényesülni. Tehát az életművészetben például ez a tehetség szerintem beletartozik, amikor valaki félinformációkkal alulművelten, de mégis képes magát ö, úgy tolni, hogy egyébként jóval kevesebb munkával, jóval könnyebben érvényesül, és jóval magasabb. Most nem merek megszólalni. Azt írja a hallgató, például Hank Moody, ugye ő a Californication című című sorozatnak a főhőse. Uh -huh. Ugye őt a, a David Dukovny. A, a, a Kalifornia. Kali, igen, uh -huh. igen című sorozat. sorozat. Ö, ugye az életmű... Na ő, ő valahol az életművész és a korunk hőse között van, de közben meg van benne nem kevés ebből a... abból a figurából, akit a keleti parton a Woody uh -huh. elán hozott, a nyugati parton meg a... meg a... Meg a de feladtad a leckét. Ki hozza Woody jelent a nyugati parton? A L Denveri musztánok 91-es bajnok csapata? sztori, Story, tudod. Uh -huh. Uh -huh. Nem, nem. Nem, senkinek semmi. Jó. jó uh, Steve Martin. Oh, Tehát, okay. hogy, na Ami a Steve Martin a nyugati parton. Tehát, hogy van benne valami ebből, a, ebből az esetlen. Ebből a... Ebből a Ketlő botló ebből a bénázó figurából. Az én számomra a klasszikus életművész, amit nem keverendő össze a, a, a, a korunk hősével. Mert korunk hőse a vállalkozó.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 Igen, és kérdeztem, hogy ez mi? Hát, hogy neki ilyen vizuális fixációi vannak. Mondom, az orálist hallottam már, meg a manuálist, meg a fidgetinget, de mi az, hogy vizuális fixáció? És azt mondta, hogy mindenben keresni valami esztétikumot. Tehát, hogy a rendetlenségben észrevenni két párhuzamos dolgot, ami a kényszeresség a beállítás, az kiegyensúlyozza, hogy hívják ott a rendet. Nem feltétlenül egyébként rendet tenni benne. A nem a Akár nélkül is meglátja benne a szépséget, hogy ez olyan szépen rendetlen, mert magától alakult ki, mondjuk. Aha. Megkaptuk a napüzenetét, azt írja a hallgató, élmény, érték, értem. A tapasztalattal mi a helyzet, ért experience? Hát azt gondolom, hogy ez megvilágító erejű üzenet. Azt gondolom, hogy a, hogy a testi ö, élvezet, vagy a, inkább úgy mondom, hogy a testi ö, ing, ingerület az élménycentrikus, a lelki ingerület az értékcentrikus, a szellemi ingerület, és ez a harmadik, az tapasztalatcentrikus. Uh -huh. Vagy akkor fogalmazunk úgy, hogy az élmény az testi természetű ö, é, természetű tapasztalás, vagy úristen, nem jó kifejezés, nem jó az ige. Az élmény, az testi természetű ö, ö, In, ingerület feldolgozás. Percepció. Na, így, így, jó, hogy be, így jó, hogy percepció. Az élmény az testi percepció. Az érték, az lelki percepció. A tapasztalat, a szellemi percepció. Aha. És ez a hármasság. És nagyon fontos a tapasztalat, hogy az élmény és az érték mellé a hallgató beemelte. Uh -huh, uh -huh. Ezt a harmadikat. Mert hogy a... Mert hogy a a szellemi megközelítés az legalább olyan fontos, mint a testi és a lelki. De akkor most osszuk fel újra az életművész szót a három, három vármegyénk között. Hmm. Az, Akár az, példát is tudunk a, elérakni. A testire mondanánk a, a korunk hősét. Igen, Igaz? a testi az a korunk hőse. A lelki, ő, hmm. hát ő, ő, ő, az, ő a morális ember, ő az intakt ember, vagy ő a moralizáló ember, ő a ő a lelki ember. Ő az, aki... Aki mindenben a jóságot vagy a rosszaságot látja, meg, tehát ő ezt a tengelyt figyeli meg. Igen. Ha két ember beszélgetne, azt nézi, hogy jé, az egyiken ugyanolyan cipő van, mint a másikon, jé, ugyanolyan izmos, tudod, vagy ő, jé, ugyanolyan mély a hangjuk, hanem azt, hogy jé, az egyik bántja a másikat, pedig csak háromszor. Hát, mint hozzá. ahogy sokszor ez okozza a lelkizik. megértési különbséget a nők meg a férfiak között, hogy egész hmm. más dimenzióban értékelik ugyanazokat a jelenségeket. Ő, ő lelkizik, aki, aki, aki szemléletű és lélekszentrikus, ő ő minden helyzetben az az, az az emberi fájdalomra, vagy az emberi, emberi hogy mondjam, ő a kárhozat. És, a, és az üdvösség tengején mozog. Muszáj neki erkölcsösnek lenni? Tehát nem, nem. feltételezhetjük, hogy mondjuk egy ilyen rossz indulatú fajta jogi, tudod, vagy egy ilyen szektavezető, aki másoknak a lelkét műveli yes. meg, nem o, nem saját nem célja, a saját lelkét. Nem nem, nem, nem, nem gondolom egy, egy szektavezető, az soha nem lelkizik. Ő az biztos. De hogy az, nem. az életművészet, hogyha a, a, alapítasz egy szektát, és a, a, a rajongóid vesznek neked 50 darab bentley típusú személygépjárművet. Igen, személygép igen, igen fel, de feltételezhető, hogy ezek a szekták sem úgy indulnak a hogy azonnal rossz. Uh -huh. Á, jót akart ő. ő. Mindenki jót akart. Uh -huh. Hát ugye, nem. A, a, nem. hogy... Nem de, nem, de, nem, de moralizálhat úgy, hogy mondjuk, ért, hogy mondjuk ő maga nem akarja megváltani őket, de mondjuk ezt a, ezt a, ezen a tengelyen vizsgálja őket. Tehát mondjuk, uh -huh. uh, igen, uh, igen, igen, igen. Igen, uh, Igen és akkor van a szellemi ember, aki pedig a tapasztalatban gondol, uh, uh, uh, uh, tapasztalatban mozog. Ő uh, uh, megérteni akarja a világot, ő értelmezni akarja a világot, ő ő a, ő, a, ő a mintázatokra figyel, vagy, a, vagy az okokozatokra figyel, vagy az analógiákra figyel, hát, de mindenféleképpen az agyában. ennek a fajta életnek, ha tényleg mindent megért. A Mint ahogy a lelki akkor művésze, ha tényleg mindenre ráérez, és, a, és a, az a és testi hedonista meg, meg a akkor, ha tényleg az mindent érzete. megfogdos vagy mindennel lefekszik, ami hát, vagy mozog, minden, vagy, vagy mindenen, mindennel elélvez, mindent uh, lenyel, mindennek az ízét meg mm -hmm. mindent a szájába Érzékek vesz, kell, mindent, érzéki, mindent érzéki módon befogad. Tehát egy értelemszerűen, aki mm. az élményre hajt, ő, a, ő a, az ő érzékszerve, vagy hogy mondjam, az ő centruma, az ő lényének a centruma az a teste. És hát ennek megfelelően az egója, úgy gondolom. Vagy hát azt hiszem, hogy ahhoz áll a legközelebb. Ez jóval közelebb talán. áll az egójához igen, a másik kategória. Igen, én hogy az Lényegében az öt érzékszervén keresztül van besatornázva minden. Igen. Aki az értékre hajt, az feltétlenül a lelkével, vagy a lelki síkon éli meg, vagy éli át, vagy nem mondom, hogy értelmezi, hiszen ez nem értelmezés. Ez érzés? I igen, de, ne de, nem, de, nem ér de nem érzéki érzés. Hanem lelki, lelki típusú érzés. Mm -hmm. ez, ez az érzésnek, ez az igen, ez az érzésnek, ez az érzésnek a morális síkja, nem az érzéki síkja. Uh -huh. A hatodik érzék, külön mondja. Vagy a nulladik. egy hát mindegyanyadik. A lényeg az, hogy tényleg nem ez a nem érzékszervhez kötött, hanem, hanem a lelkethez kötött, ami meg ugye nem egy testrész, hanem De itt érdekes abstrakció. Igen, igen. Itt találunk -e, majd a harmadik kategórián hozzá, itt álljunk -e egy pillanatra, az első kettőhöz fantasztikusan jó példa uh, Gatsby és Jordan Belfortnak a, uh, összevetése. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ugye mind a kettőt eljátszotta a a méltán kedvelt és tisztelt Leonardo DiCaprio, akit egyébként én. korunk kiváló színészének tartunk, bár én úgy gondolom, hogy még mindig egy lépésre van attól, hogy mondjuk a úristen, az Edward Nortonnak mondjuk a szintjére fellépjen, vagy a Johnny Deppnek, vagy a, akár a Brad Pittnek a szintjére fellépjen. De ő tényleg Gary kevés Norman. választja el tőle, Igen, helyen, vagy, a vagy a Gary Oldman. Igen, kevés igen. választja el tőle. Igen, kevés választja el, még egy lépés. Még de egy de lépés. ebben a két karakterben nem pont ezt a két kategóriát mutatta be? Mert szerintem igen. Igen, én azt ö... gondolom. A Jordan Belfort is, meg a nagy Gatsby, az a Jay Gatsby, aki a nagy Gatsby ö... címszereplője. Címszereplője és hőse, mind a kettő érzéki ember. De Mind a, a kettő életművész. életművész. Csak az egyikük az, az az morál nélküli. A Jordan Belfort, ő morál nélküli és cinikus. A végsőkik. Wall Street Farkasánról beszélünk. Ő, ő, igen, igen. Ő, ő a Wall Street Farkasának igen. a szintén cím szereplője. És ugye a Nagy Gatsby, aki a Jay Gatsby, ő pedig, ő pedig egy ilyen ábrándos, egy ilyen, egy ilyen Igazán romantikus hős, miközben a látszatsíkján ő is egy ilyen érzéki ha lény. Ha megnézzük a bulit a két filmben, vessük össze ennél a csak a buli jeleneteket. Mind a kettő, Jordan Belfort is és uh, Jay Gatsby. Jay Gatsby. Jay Gatsby is ugyanolyan uh, optikájú bulikon vesz részt. Az a nagy különbség köztük, hogy Jordan Belfort uh, ezeket a bulikat élvezi. Uh, Gatsby pedig nem élvezi ezeket a bulikat, ezeket a bulikat ő éveken keresztül teljesen partalanul csak azért uh, szervezi, hogy egyszer majd talán az ő uh, nagy szerelme aki kapaszkodik ugye hosszú idő távlatából talán majd oda besétál ez neki csak egy ürügy, de kívülről ugye azt látjuk, hogy hasonlóan uh, őrült bulikat csapnak, de az egyik ugye az érzék a kiség, a másik meg az érzelem szempontjából közelít ehhez és ugye aki a, a Gatsby nem is uh, uh, talál ebben boldogságot, ő abban talál boldogságot, abban a gondolatban, hogy majd egyszer egy ilyen őrült nagy buliára be fog sétálni az a lány, aki beszerelmes. a Nagy Gatsby-ben a nagyon nagy élmény, hogy látsz egy ilyen élvetek csávót, akivel kapcsolatban az az élmény, hogy úristen, ő itt ennek a partinak a királya, ő a parti szervezője, ő, ő, ő, ő az, akit így, körül így forognak a nők, és ő az, ne aki láthatóan, láthatóan élvezi ezt az egészet folyamatosan, miközben a látszat nem is csalhatna jobban. Tehát közben a valóság az az, hogy ez a mi hősünk ez egy morálisan intakt lény, aki, aki körül ez a végtelen romlottság, ami így hömpölyök körülötte, az meg sem érinti, hanem ő Eközben egy szigeten él az ártatlanság és a tisztaság szigetén. Egy láthatatlan és, helyen. Igen, és egy morálisan annyira intakt lény, amin, amit csa, csak és kizárólag a mesélő, aki az ő közvetlen jó barátja, csak ő tud, csak ő tud, de még a szerelme, még a felesége sem. Tehát, hogy még senki sem ismeri őt igazán, senki sem tudja és senkire sem tartozik, hanem az ő morális ö, nívója, az valójában nem azért van, hogy ő azzal bármit érjen vagy elérjen, hanem ő ténylegesen föláldozza magát, de nem a, nem a Golgotán, meg nem a Kálvária hegyen, nem ott, ahol, ahol a megváltás zajlik, ő nem vált meg senkit. Ő csak ebben a romlottságban osztozik mindenkivel, neki csak ennyi jutott. Az ő, az ő Kálvária hegye az csak ennyi, az csak egy ilyen dögletes nagy buli. De hogy valójában a figurának, a Belső struktúrája mégis érintetlen, és van benne valami letagadhatatlan, valami megtagadhatatlan szentség. Kaptunk üzenetet, ha szírja hallgató: Revelation! az szintézis, ami nem experience. Vagyis hát a reveláció. Most a reveláció az olyan tapasztalat, ami nem szellemi síkon zajlik, mert ugye mert a nem tartozik megtanítják a tapasztalat. neked, ugye az a, azok a buthák, nem tudom a huszonvalahány, akik maguktól jutottak el arra a szellemi szintre, és nem megtanították neki. Hogy ez lehet az, hogy ő kvázi valami látomáson vagy jelenésen, hirtelen megértésen Igen. keresztül érti meg azt, amit mások tapasztalat vagy tanulású igen. A reveláció az valamiféle beavatás, megvilágosodás. Már nem szellemi síkon zajlik, hiszen nem tapasztalat. Nem, nem, tehát nem, nem kötődik valamilyen tapasztalathoz, ezért nem is átadható. Tehát a tapasztalatot át tudod adni. Uh -huh. Ezt tapasztaltam, és ezt el tud mondani a másiknak, ezt a tapasztalatot, és a másik tanulhat belőle. A revelációt ilyen módon nem lehet átadni, mert az valamiféle megvilágosodás már nem teljesen szellemi síkon zajlik, hanem már átér a lelki síkra. Tehát már valamiféle olyan beavatásban van részed, ami annyira személyes, annyira csak a te saját lelkedhez kötődik, meg a te saját, él, nem is élmény. Pont a... ez az út, ami ez jelent. Tehát, igen. hogy az áttérésnek az útja, amit nem lehet megtanítani, tehát nem lehet az egyik síkon elmagyarázni, vagy a másik síkon éreztetni, hanem ennél ott, ott ez egy sokkal mágikusabb dolog, mert pont ott képződik egy híd a kettő fajta megélés között. Igen, igen, a szellemtől a lélekig képződik át a reveláció, tehát valami elindul, mint egy tapasztalat de valami, valami, valami, valami örökérvényű következik belőle, és azt már nem lehet elmondani a másiknak, azt már nem lehet átadni, mert fogalmakon túli. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy ilyen tökéletes személyzetető példát elmondani, ami a veszőparipám, ez az ajándékozás. Ezzel nyomasztalak titeket már egy ideje. A kelet és a nyugati ember, hogy hogyan ajándékoz, uh -huh. hogy egy vagy két kézzel nagyon jól mutatja azt, hogy érezzük azt a fajta hiányt, mi nyugati emberek, amikor átadunk egy ajándékot. Ez nekem tipikusan még élet édesanyám, ez egy ilyen anyáknapi vergődés volt, hogy ó, uh, most szereznem kell valamilyen virágot. De úgyse tudok egy nőnek, nem lehet olyan virágot venni, amiatt még nem kapott életében. Tehát, hogy ez egy alapvetően fantáziátlan dolog lesz. A tárgyban kerestem, hogy hogyan tudnám a tárgyból kihozni a jobb megoldást, de hát sok más élethelyzetben is van egy ilyen, vagy egy kollégától, amikor kapunk egy üvegbort. És akkor a helyzet az pedig az, hogy a, az ajándékot átadjuk félkézzel. Átadjuk félkézzel, és már miközben átnyújtjuk félkézzel ezt az ajándékot, bocsánatot kérünk, félrenézünk, elkapjuk uh -huh. a tekintetünket, ettől Neharad, a hiány nem tudta rendesen becsomagolni Igen, míg a meg másik mondja, csak egy mondja, abbróság, ugyan nem kellett volna. Már mentegetőzünk, mentegetőzünk miattam. Miért mentegetőzünk? Mert itt van egy hiány. Egy olyan hiány, aminek ö, lereagáljuk a létezését, de nem tudjuk megfogalmazni, és fogalmunk sincsen. Ö, zombiként én is tizen sok éven keresztül úgy ajándékoztam, hogy nem tudtam, hogy mi a fene baj -e, mi bajom van, mi nyomasztal a saját az Aztán nem gondoltál arra az emberre valójában, amikor neki örök Akartál szerezni, de ha de akkor elmes, is úgy adod át, ha gondoltál rá. Benne a ez a baj, hogy akkor is úgy adod át, ad, hogy ha gondoltál rá. Tudod miért? Mert szemérmeskedsz, mert igazából azt érzed, amikor odaadsz neki valamit, amit igazán neki szántál, és hogy igazán neki vettél akkor is azt érzed, akkor is azt érzed, hogy csak ennyit adsz, vehettél volna kétszer ennyit de négyszer nem, hogy hogy vehettél jó ajándékok. volna, hanem hogy miért egy alkalomba tömöríted össze a szeretetet, Miért nem húzod ki egy egész évre? Tudod, azt is szélítesz. Életre, egy egész sorsra. Nyilván, igen, igen, igen. igen. igen, igen hogy, de, na, de, nézd, de, ma mutatom, de hogy szeretlek. Hát csináld 365-öd ennyire, de minden nap mondjuk. Ebben minden benne van, ami franc kafka. Minden, minden a bűntudat az el nem követett bűnért. Hogy valójában adok neked valami ajándékot, de ebbe az ajándékba nem tudok úgy, ö, úgy ö, részt venni ebbe az ajándékozásba, mint egy ajándékozó, hanem így mellesleg így jelzem, hogy így nem teljesen ajándékozom, tehát most értsd úgy, hogy na most ezt odaadom, de neved úgy, úgy igazán, hogy odaadom, mert valójában kétszer ennyit, Toronyórát lánccal kéne adnom neked, egy egész vonatot, mozdonnyal, meg az összes vasúti kocsival kéne adnom neked, ha igazán Szeretnék, de hát csak ennyire De be sem teljesül, ne mert hogy ezzel azt mondjuk ki, hogy be sem teljesül az ajándékozás, nem történik meg, tehát ezt érezzük, hogy nem történik meg valójában az ajándékozás. Egy ilyen helyzetben, hm. amikor egy kézzel valamit odaadunk, mert bármi lehet annak a tárgya, hm. és nem történik meg, akkor Miközben nem lehet, kelleten? hogy... Igen, miközben Keleten pedig valami miatt mégis megtörténik a kielégülés, bármi is az ajándékozás tárgya, akkor nem lehet, hogy azzal van a probléma nálunk, hogy nem a tárgyon kéne változtatni, hanem valami más. A máson. És Valami, egész, a másfajta, valami a egész másfajta, valami egész másfajta a szertartása annak, ahogy kellet az Ennek Mi a külsősége az, hogy a keleti ember az kettő kézzel nyújtja át az ajándékot, és a másiknak a szemébe nézve. Tehát ő ezzel az apró kis módosítással belehelyezi saját magát ebbe az ajándékba. Hú, és teljesen azzal, mindegy, hogy mit ad, bármilyen kis bagatel dolgot ad, egy ufaszállat. Mit jelent a két kéznek az együttes lekötése? Azt jelenti, hogyha így nyújtasz át valami ajándékot, hogy te kiszolgáltatott vagy, nem tudod a kezeddel megvédeni magad. Azzal pedig, hogy a szemeddel is nézel onnantól belekerültél abba az ajándékba, és az onnantól kezdve lehet egy festett kavics is. Uram, királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom. van. És ha megpróbáljátok, tényleg, próbáljátok ki a saját életetekben, kedves hallgatók, adjatok át egy ajándékot két kézzel és a másiknak a szemébe nézve, és meg fog ez a hiányérzet. Azt írja a hallgató, és szimbát sem volt boldog. Az volt? kérdezi a hallgató. Na azt gondolom, hogy nem ez a lényeg, hogy boldog vagy nem boldog, ezt a boldogságot kéne elfelejteni, pont ez a lényege, tehát a szimbátságnak pont az a lényege, abban különbözik korunk hősétől, meg abban különbözik a, a, a műköröm stúdióba járó hogy ezek mind boldogak akarnak lenni, boldogok, csak boldogok, Csak és sosem érik el, és sosem lesznek boldogok, nem kell boldognak lenni, nem kell akarni boldognak lenni akkor és ott a pillanatban kell meghalni. Ez a lényeg. A szimbád akkor és ott a pillanatban meghalt. Meghalt a velős csontban, meghalt a nő ölelésében, meghalt minden pillanatban. Pont az a lényeg, az énvesztés az énvesztésnek ott és akkor abban a szertartásban, abban a minutumban, abban a rituáléban meg kell történni. És ha ott és akkor megtörténik, akkor ott a numinózummal egyesülsz. Ennyi. Ennek kell megtörténni, és ezt az egész boldogság dolgot, ez az egész boldogság a boldogság ezt kell befejezni. Ez a lényege. Ez minden életművészetnek a lényege. Hogy az életművészet, tudod, az, az, aki az életművésze, az az életet nem eszköznek tekinti, nem a boldogság eszközének tekinti, hanem célnak. Az élet cél. Itt és most. És itt és most. Ö, beteljesül abban, hogy én abban, amit éppen csinálok, meghalok. Én úgy, ért, én úgy érzem, hogy nem, hanem folyamatos boldogságot ad neki, hiszen azt mondtuk, hogy a boldogság az elégedettség. És aki szertartásosan el, mondjuk egy evést, vagy kiélvez minden falatot, az utolsó falat és az első falat szentség neki, ahogy kifolyik a bugyantott tojásból a sárgája és elsírja magát a tojással együtt, az már egy elégedettség, de a következő falatnál is össze fog törni, és végig boldogság. Boldog. Nem igaz, hogy nem keresné a boldogságot, azért csinálja az egészet, csak ő nem elérni akarja, hanem másodpercenként ő belőle. De ő, nem, de ő nem akarja, de hogy mondjam, ő nem keresi a boldogságot. Ha keresed a boldogságot, akkor az biztos, hogy soha nem leszel boldog, mert mindig egy lépésre lesz előtted, mint a répa a, a szamártól, amelyik húzza a kis, a kis kordét. Tudod? Amit így az arca elé lógatnak, és soha nem éri el. Hát, akkor kordét... úgy tárgyat találsz neki, ami pont egy lépésre amit az a Szószpárban, amikor... Igen, most igen, hoztál nem egy nem olyan példát, a hogy a 30 000. ezer emberből egy ismer, de, de, de, de értjük, hogy, hogy, hogy, hogy az az egy viszont a te haverod közvetlenül, és te nagyon jól ismered. De, e te te <laughs> vagy szóval, Valójában, a, valójában a, a boldogság az pont azt jelenti, hogy nem Vagyok hajlandó, egy métert se húzni tovább a Kordét, azért, hogy elérjem a répát, hanem azt fogom itt és most elsajátítani, ami, ami itt és Nézni most... fogom a répát, rohagyjatok meg, és nagyon tetszik. Nézni fogom, az... nézni, fog, nézni fogom igen. a répát, és az, hogy mondjam, az, a, az, le, az lesz az életemnek és a létezésemnek a fókuszában, ami itt és most van, és nem a következő lépéstől meg, nem a következő lépés céljaként tűzöm ki magam elé azt, hogy elérjem, és akkor majd boldog leszek, mert ez, ez az, aki soha nem lesz boldog, hanem itt és most, ami éppen történik velem, ha velős csontabban halok meg, ha répa nézés se akkor abban. Emlékszel arra, amikor egyszer fölhúztam magamat azon, hogy az egyszer élünk kifejezést mindenre rá lehet mondani? Mert ugye van egy olyan értelmezése, hogy egyszer élünk úgy, hogy ma halára kábózom magamat, és szétbulizom, és meghalok, míg a másik értelmezés, hogy figyelj, egyszer élsz, ezért észszel csináld, és akkor sokáig fog tartani, és fér bele még több is. Na másodiknak több értelme van. Én, én azt jobban kedvelem, tehát azt, hogy elégetem magamat ma. Mert egyszer élek tehát a... A, azért, mert úgyse úgy se születek újjá, vagy pedig, mert, e, tehát, egy, mert... fölégetem az életemet, és ma megdöglök, de ez nagy buli volt. De egyikkel sem értek egyet, mert a másik felemek, hogy annyira egyszer élsz, hogy, hogy akarjál 130 évig élni, ki nem menjen a lakásból, az olyan, mint az a svájci házi buli, ahol egyből a konfettit beleöntik a porzsákba. Hát, azokon a kultúrákon meg, ahol az újjászületésben, ugye ö, ott a folyamatos tökélet tesse, és az, amit keresnek az életek során, és hogy minden olyan problémát, minden olyan konfliktus helyzetet kijátszanak, és a lehető legjobban megoldják az életfeladataikat, hogy ezzel tökéletesedjenek. Az, az milyen, ez hogy nem az iskola. ételnek az ízeiben, tudod, meg az élvezetekben keresi a tökéletességet, hanem hogy saját magában. Én nem vagy, magá, a műalkotása az életművésznek, az saját maga igen. Na no, ez az életművészet, hogy az, mert hogy az életművészet az egy olyan művészet, ahol az alkotó, az alkotás, mint aktus, és, a, és az alkotás, mint maga a, a, az eredmény, uh -huh. ugye? Tehát én vagyok a Én vagyok a, a művész. Én vagyok a művész van az alkotás, mint alkotási folyamat, és van a műalkotás, ami megszületik ebből, ez egy és ugyanaz. Ez egyszerre van, és ez egyszer ebben a pillanatban történik. A szimbád esetében ez ugyanaz. A művész, a művészet, és a mű, mű az egy. És egyesül ebben a pillanatban, ebben az aktusban az életemet egy műalkotássá tudom formálni. Ebben? volt egy ilyen művészfigura, a rádióban hallgattam egyszer ahogy arról beszélt, hogy az ő neki van egy performancsa. Az ő performancsa az, hogy számlát ír. Ö, számlát ad a performance-ról. Na de, onnantól kezdve, hogy átnyújtotta a számlát, ez nem performance, hanem, ö, hanem képzőművészet. Mert nem el előadtam, hogy számlát írok, de lett egy, lett egy műalkotás, a számla, akkor ez most performance vagy alkotóművészet. Zseniális. És reflektál arra, hogy így hova züllött a művészet. Közben. Igen, és még csak bele se szart hogy az engorába. Közben a alkotás tárgyában számlát ad. Rohadt kemény, kritikálja egyébként a művészetnek, meg a, meg, a, meg a modern, meg a kortárs művészetnek. Arra, amit mondtál, hogy egyszer élünk. Arra vonatkozik kifejezetten az, hogy a tetkózásnak is kétféle ö, megítélése van, meg kétféle viszony van a tetkóhoz. Az egyik fajta viszony az az, aki nem érti a tetkót. Nem érti a tetkózást. Miért tetoválod magad, te jó isten? húsz év múlva, harminc év múlva, biztos, hogy te akarod majd azt az ugráló delfint a bokádon, amikor egy vénasszony leszel, biztos, hogy akarod a almafát a, a hasadon, én... amikor ráncos lesz. És, és a te tovább megnyúlik a nyaka majd, igen, és igen, ez igen, nagyon rossz... Igen, uh... Tehát, hogy, és te, tényleg hiszel abban, hogy, a, hogy az az idézet, amit most fölvarsz a melkasodra, az harminc év én, múlva is, igaz Az harminc várjás... év múlva is úgy fogod én gondolni? Én irigylem azt, azt el tudja dönteni, és így a is. A tetoválás hát kultúrája. semmilyen ilyen, ilyen undor nincsen a tetoválással egy... kapcsolatban. Kifejezetten ígylésre méltónak tartom, nekem nem kell kifejeznem magamat még ezen a módon is. De, de örülök neki, ha valaki úgy érzi, na megtaláltam de azt, én megtal ami le lesz egy két a iskolája van népben. a tetoválásnak, és én erre láttam egy marha jó példát. Az egyik az, az, amikor valaki elmegy, és egy ö, ö, katalógusból kiválasztja a ribanc rendszámot, és akkor azt magára váratja, és akkor ez tetovált ö, emberből egynél meg fogja találni ugyanazt a nonfiguratív uh -huh. elemet. A másik is hát egy viszont egy barátom ö, csinálta így, és ö, fantasztikus volt, amikor elmesélte, azóta nem tudom elítélni azt úgy általában, aki tetováltat, ö, mert hogy azt tényleg gagyi, amikor valaki kiválaszt egy sablont, és azt magára tetováltatja. Ez a barátom azt csinálta, hogy rajzoltatott egy művészel az ötletei alapján három-négy rajzot, és ezt évekig magánál hordotta. Uh -huh. ö, mindenféle helyzetben amikor boldog volt, amikor szomorú volt, amikor szerelmes volt, amikor fáradt volt, amikor vidám volt, mindig elővette ezeket a rajzokat és nézegette különböző helyzetekben és így döntötte el hogy mi az, ami az ő egy éven keresztül, ami az ő hangulatához, minden élethelyzetéhez a legközelebb áll, ami teljesen önazonosva és ezt varadta magára, szerintem ez egy tök jó dolog. Na, hát a, ami a tetkózásban az én számomra meg tökéletesen érthető és tökéletesen elsajátítható, az az, hogy az az értetlenség, az iránt a prolihit iránt, hogy amit most magadra varsz, az 30 év múlva is úgy lesz, vagy úgy fogod gondolni. És hogy az érvényes lesz rád vonatkozóan, amit most gondolsz magadról, az 30 év múlva is az lesz. És akkor ezzel kapcsolatban van az az attitűd, ahogyan mondtad az egyszer élünk euh, életfelfogását, hogy Úristen, még 30 éven keresztül kell hordanod magadon azt, ami neked most egy szombat estéjött lett. De ugyanakkor ott van a ellenkező megközelítés, hogy ugyan már, most erre a 30 évre. Na most érted, 30 év múlva bele, belefektetnek egy ládába. A ládát leeresztik a földbe, ráhányják a földet, és ott szétrohad. Most erre a 30 évre kéne annyira odafigyelni, annyira aggódni, hogy úristen, mit varrok magamra, mert hogy nehogy már az legyen rajtam, amit 30 éve gondoltam, mert akkor mi történik? Legfeljebb abban a, azzal a tetkóval eresztenek le a föld alá. Itt van velünk a stúdióban német Gábor. Kaptunk üzenetet: Azt írja a hallgató: Az Egyesült Államokban nagy kultúrája van a tetoválásnak, szinte sosem maradhatják magukra az emberek katalógusból. Ott egy tetoválás egy szimbólum, mindig történetet mesél el, vagy eseményt örökít meg. A tetoválás elkészítése előtt az emberek megosztják a történetüket a művészszel, órákig beszélgetnek, sokszor hetek is beletelnek, mire megszületik a végleges döntés. Így készült ott a is egyébként. A vevő ott pont azért akart tetoválást hogy az mindig emlékeztesse arra, ami miatt fontos volt számára a tetoválás elkészítése. Most itt meg az megy. Jót mond, itt, csak általánosít. Van katalógus és van saját rajz itt is, Németországban is, Amerikában is. Ami, ami nálunk sajnos túl általános, az az, hogy rákérdezel, hogy és egyébként miért pillangó? És akkor az a válasza, hogy mert az, mert az olyan szép. Tehát, hogy nincs, nincs, hozzá, nincs hozzá valódi egy viszonya. Egy csoltány fölvette egy kimonót, úgyhogy jó lesz 30 igen, évre. Nincs, igen, tehát nincs hozzá tényleges viszonya, hanem így azt látod, hogy így kicsit így megmondja a vállát, és így ő se igazán tudja, de hát akkor jó ötletnek tűnt. Tehát amikor, tehát, amikor ezeket a válaszokat kapod, akkor érzed, hogy jaj, az életművész nem keres semmit szerintem, az a célja, hogy nincs célja. Az az utazó, aki nem tudja, meddig marad. Na, hát igen. Ö, mit szóltok az, a 1900-hoz? Az óceánjárózongorista legendája, ugye, aki utazik, mert oda született az utazóhajóra, de, de nem megy sehova. Igen, de ő nem utazó. Ő nem utazó. Ő a él. És nem is potyautas, hiszen nem. nem szándéka, hanem születése szerint van egy óceánjáró Linden, Ő sose szállt fel. <laughs> és le igen, és lesz se Igen, igen. nagyon az csodálatos film. Egyébként tehát, hogy az életművész az az utazó, aki nem tudja, hogy meddig marad. most a bertolucci van egy csodálatos filmje, az Oltalmazó ég. Egy nagyon nyomasztó film a John Malkovics-sal a főszerepben. Abban a főhősnő elmondja, hogy mi a különbség az utazó és a turista között. Mert hogy a kettő különbözik. A turista az mindig retúrjegyet vált. Oda-vissza. És amikor oda megy, ott elkezdi vagdosni a centiket, hogy még hány napja van, amíg maradhat, és amikor ez lejár, akkor visszajön. Az utazó mindig csak egy útra vesz egyet, csak oda, és ott addig marad, ameddig ott neki jó, és hogyha, hogyha már nem akar, akkor ő tovább utazik, és sosem vissza. Na most ez a lényeges különbség az utazó és a turista között. Na most a turista az az, aki jól akar járni. Ő az, aki meg akarja úszni az életet. Az utazó az Ez mindannyian és most... vagyunk nagyjából, persze. de ne az, az, Szerintem a modern létállapotban nem lehet megúszni azt, hogy valaki turista legyen. Uh -huh. a, az, a földre születve, egzisztenciálisan nem lehet megúszni azt, hogy az ember utazó legyen. De ahogy beszéltünk a három ember típussal a három életművész típusról, mindegyik csak akkor mozdul el valójában magához képest, hogyha az ő síkján mozdul el. Tehát, hogy, hogy az ugyanaz az utazás, tehát az óceánjáró zongoristánál látszik ez nagyon jól, hogy a fizikai utazást nem számít utazásnak, de mondjuk egy ilyen érzéki megélésű ember esetében a fizikai elmozdulás az ő elmozdulása számára az az elmozdulás. Másnak a lelkében bejárt út, ami történhet egy szobában vagy egy fal alatt, ugye ülve és a megvilágosodást keresve is be lehet járni. Ezt egy egy, a hatalmas nagy utat kaptunk egy nagyon erős üzenetet, azt írja hallgat nem erős és gondolatébresztő. Meg zavarba ejtő. A Tetko egy konzervatív önkifejezés, mert konzerválja az adott identitást, mm. amit a TETKóhoz létre legyen az képi vagy szöveges megjelenésű. Pedig sokan tévesen egy szabad elvű divatnak tartják. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ma igen. Pedig ugye van ott is lehetőség a módosításra ezt szoktuk is látni, amikor így át van húzva az előző név, és akkor ott látszik a progresszió, mert át van húzva, hogy Juli, és igen, adott, az már ott van kínos. hogy Otto, és akkor így ebből látszik. Hogy igen, vannak Otto. olyan mozdulatok, meg döntések az életedben, ami után biztosan tudod, hogy hát belőled már nem lesz, nem tudom, a Nemzeti Bank elnöke, mert, mert tettél valami olyan kijelentést, tudod, vagy szerepeltél egy Aha. olyan, de közben felszabadulsz, és eldölt, hogy akkor legalább kevesebb dologból kell válni azt tanult, hogy hová juthatsz el. És a tetoválásban is van a, a véglegességnek egy ilyen szépsége. Így van. Beszéltünk arról, hogy ugye az 1900, ez az, ez az ongorista, ez a hajón született, és ott is halt meg. E, hogyha már az élet művészetről beszélünk, hát akkor az élet ez és a halál van egy is eleje, egy meg egy vége, vizsgáló, aminek nincs, nincs művészete kultúrája nálunk tehát hogy ez kiveszett. Ugye vegyük a születés meg a halát, rövid személyes élmény, születés és halállal is áboltam mostanában így látva, és ráadásul mind a két aktust frontvonarról sikerült végignéznem. Azért mondom, hogy sikerült mert én ezt nem drámaként fogom fel sőt azzal, hogy én láttam -e a saját gyerekem megszületését és a saját édesanyám halálát rövid idő alatt testközelből, tehát hogy, hogy átéltem ezt, nagyon intim közelségből ezt a két eseményt. Ebben a sorrendben? édesanyám halálát követően öt évvel értem át a fiamnak a születését. Mind a kettőt úgy, hogy a bekövetkezés pillanatában, a megszületés, meg a meghalás pillanatában én ott voltam és végignéztem. És ez rám csodálatos hatás gyakorolt. Nagyon felszabadító volt, és például ezeket az eseményeket nekem kezelni, például édesanyám halálát sokkal, könnyebb is volt amiatt, hogy én láttam azt, hogy a test és a lélek nem azonos egymással, hogy egy ilyen mesterséges félelem van bennünk a testnek a, az elmúlásától. Viszont azt is láttam, hogy például a születésnek nincsen ö, kultúrája. Az... Ö... Egy ugyanolyan esemény kellene, hogy legyen, mint egy, szerintem, mint egy esküvő, vagy egy temetés, vagy akár egy ilyen hospice folyamat, egy ilyen halálnak a folyamata. Én azt láttam, hogy a szülés, születés az olyan, mint, egy, mint hogyha egy piac közepén egyébként végrehajtanának egy fokúzást, vagy egy műtétet, uh -huh. Tehát nagyjából ilyen körülmények között zajlik. Egy technikai dolog, egy ilyen egészségügyi probléma, egy ilyen... Egy ilyen teljesen abszolút az életnek a szentségét és a méltóságát semmibe vevő gyakorlati aktus. A halál pedig egy olyan dolog, amire nem szabad gondolni, ami, amit el kell rejteni, amit be kell dugni egy kórházban, égyfal közé, és ezek idegenek az embernek a természetétől, mert egy egy természeti lény egy embernek nem úgy kéne születni a világra, hogy abban a pillanatban, ahogy ő kidugja a fejét, már elveszük attól a világtól, amire ő született, és aminek ő részét kellene, hogy legyen. Bedugjuk négy fal közé, nem, nem, nem láthatja a füvet, az eget, nem szívhat szabad levegőt, hanem, hanem mindent mi ilyen mesterséges keretek közé szorítva elvesztjük azt, amitől szerintem az ember Ö, egy, ter egy természetele, bár együttműködni képes lény lenne, mert hogy nem az. Tehát, hogy egyáltalán nem az. De léteznek -e erre vonatkozó mozgalmak. Létezik az otthon szülés intézménye. Meg a csendes szülés intézménye. Is létezik az otthon halás intézménye. Igen. Nem muszáj az... A, az de nem dominál ez a kultúránkban, azt elismered. Tehát világos, vilá de hát nem véletlen, hiszen a modern létállapot nem tud mit kezdeni a születéssel se. Hm. Ahhoz is szakemberhez kell menni, szakemberhez kell menni, szak emberhez kell vinni a szülést, a születést és a szülőt, és szakemberhez kell vinni a meghalást. A másik a de börtön, nem kéne igen. kizárja, ugye az szülése ellen a legerősebb, és egyébként szerintem érvényes érve az a kockázat. Na de ettől függetlenül az az intimitás, a környezet, meg minden, amit az előbb a Gábor elmondott, az meg az előnye. De miért tagadnám ki az orvos vagy a szakértő jelenlétét csak azért, mert ezt a szülést, a születést azt elvittem valóva máshova. Világos, ne hít, ne de... hipsterség meg legyen, hanem akarjam. A pozitívumait en az egyiknek és akarja a másiknak. a szakértőt is hozzá lehet rendelni az otthonhoz és nem csak az igen. otthont igen, lehet a fölmondani föl, föl föl, föl, föl, föl uh -huh. és és a és a és a szülést meg az elmúlást elvinni a a, a ahhoz oda, oda, ahol a szakértelem lakik a kórházban. Ja. De hasonlít össze azt a, azt a két eseményt is, hogy mondjuk egy hajón tüzet raknak, felteszik rá a királyt, meggyújtják és egy íjjal, és és áll, áll kétezer ember csendben a parton, tudod, éjszaka, és ugye a vízről visszaverődik, ahogy elég az a test. De itt már nem arról az, az A másik, hogy a a is össze, össze azzal, az, hogy kitolnak egy kórház folyosóra, egy ugyanazzal a zöld takar, még a takaró is használt, mert tegnap egy másik hú volt, amíg a hűtőben föl nem szabadul egy hely. Arra három és fél órára addig az alaksorban vársz a, a, a büfé és a lift között. De hogy erről van szó, hogy a modern élet az egyszerűen deszakralizál, megfosztja az emberi életet, az emberi születést és az emberi halált, az emberi élet szentségeit, a legsze legszentebb pillanatokat. ez az, az, az urbanizáció miatt van. Tehát annyian vagyunk erre a dologra, hogy, hogy ennyi event Ennyi ilyen esti program, hogy ma, ma két embert eltemetünk, nem lehet, mert ma ezeret temetünk. Szerintem az urbanizáció is már csak egy következmény. Én azt, mond, azt gondolom, hogy ez elsősorban a felvilágosodás miatt van, meg a modernitás miatt van. Tehát az a modern létállapot, ez egy olyan állapot, ami meg lett fosztva a, a szakralításától. A, a születés, a halál, és hogy ennek az én szememben a szimboluma a bulvár. Tudod, a bulvár, amikor valakivel valami történik, valami igazán drámai, valami igazán súlyos, valami igazán mély, valaki meghal, valaki megszületik, valaki megtér, valaki ne, valakivel történik valami, valami olyasmi, amit a, ami a, amit a bulvár nem ért, nem tud nem közvetíteni, nem tud, nem, tud, nem tud átvinni, mert a bulvár keresztmetszete, nem tudja fölfogni azt, nem, ugyanez egyébként. Csak a cinikus gúnyjal képes kezelni ezeket a helyzeteket. Az én számomra ez, ez, ez szimbolikusan legjobban a, a, az aranypolgárban az Orson Wellesnek a film klasszikusában jelenik meg az oknyomozó újságíró nem találja, nem érti hogy miért mondta Charles Foster Kane a halálos ágyán azt, hogy rózsabimbo. És nem találja meg és nem tudja meg és nem érti meg. Csak a néző. Csak a néző fér hozzá és semmi értelme, semmi különös értelme, semmi a bulvár számára értelmezhető, felfogható. Megértjük, az egész film arról szól, hogy megértjük Charles Foster Kane életét. Látjuk, hogy mi, mi okozta a, a sikereit, mi okozta a kudarcát a politikai pályán, mi okozta a fényes diadalát, a média ö, ö, a média ö, mogul a média a média óriás, a, a, a nagy cégvezető sikereit. De, de nem értjük, hogy miért rózsabimbó, és miért nem értjük, mert a cégvezetés sikere, a politika kudarca, ez mind-mind-mind a bulvár számára értelmezhető, mind-mind-mind a sajtó ö, nyilvánossága számára számára befogadható, és, és átkonvertálható. A rózsabimbó valami olyan személyes, valami olyan a saját sorsban gyökerező, személyes, és, és szent ö, ö, valami, valami, valami ami, amivel, amivel nem tud mit kezdeni a média, nem beemelhető, és, épp, és az a világ, és az a társadalom, ami a bulvár által, a bulváron keresztül találkozik, a valósággal, a bulvár által fér hozzá a valóság elemeihez, az már egy deszakralizált élethez fér hozzá, már, már, már végtelen távolságra van az élet szentségétől. Ha megnéztek egy bármilyen bulvárlapnak, akár a bliknek, akár a borsnak, akár a lokálnak a címlapját, hogy emberi tragédiákat milyen színvonalon, milyen nívon, milyen kifejezésekkel, milyen verbális és érzelmi eszközök használatával kínál fel és ad át, akkor azt látod, hogy ez a modern élet és ez a modern tömegtájékoztatás és tömegszórakoztatás egy kárhozati státusz. Sírok föhülőznek, igen. Szevaszt, Tesó! Minden nap belevágnánk fényes nappal az éjszakában? Persze, benne vagyok már. Akkor szedd össze a csapatot és a klubnál talizunk. Oké, okay. csumi! Pénteki dalszövegelemző kis félóránkban ezúttal el-miki től az elmi, ki bulizik című zene számot és annak, pam, pam. annak szövegé, pam, pam, ö, szövegét szeretnénk érte, értelmezési céllal megszemlélni. De, de a klip is egy esztétikai ö, orgazmus. Hát itt annyi dimenzió van, nagyon nehéz dolgunk lesz egyébként, mert már a dalszöveg ö, internetes leíratában is kérdőjelek vannak, és amúgy igen komoly kulturális szakadékokat kell át és meghágnunk, mert ö, tehát konkrétan kérdőjelek vannak tényleg a dalszövegben, nem viccelek. Nem a mondat végén, hanem ahol nem, nem hanem ahol nem lehetett érteni a szöveget. Igen. <coughs> jó, hát vágjunk bele, nézzük meg, mit tud ez. <centimeters�> a szórakoztam, Mondtam, hogy jó a társaság. Én a még hogy jöjjön a Na. Az a mondás, haverokkal, srácokkal szórakoztam. Egészségedre. Mondtam, hogy gyerünk, mert buli van ma. Ez egy rímpár. Szórakoztam, buli van ma. Ö, Bulizás, még... szórakozás, partizás. És mennyi szinonimát tud. Igen. Bulizás, zenélni. szórakozás, partizás. Iszonyúan jó A társaság. Én úgy érzem, hogy itt a, a, a, kam, a kaminálmi is az, az emblematikus sor, amikor azt mondja, hogy bakkecske, és húha, uh, mindjárt, mindjárt mondom. Tehát ott... Szerintem van nekem. Azzal én, mert igen. Az igen. Az igen. Az igen. Haverokkal, srácokkal szórakoztam, mondtam, hogy gyerünk, mert buli van ma. Na ez az a félreértés, hogy elég, ha egyetlen magánhangzó egyezik, és az már rím. Nem! az nem rím, az a rím nyomorúságos és kudarcos kísérlete. Plánne, Valójában plánne jobb lenne, bejes. ha nem rímelne. Jobb lenne, ha azt mondanád, haverokkal, srácokkal szórakoztam, mondtam, hogy gyerünk, mert buli van. Mm -hmm. Már is jobb lenne, de odarakja mögé, hogy ma. Hiszen, az, nem is értem, mert már, már, már volt -e egy rím és elcseszi. Tehát, hogy ez az elképesztő, de hogy akkor inkább ne rímeljen. Mondja Így hangzik azt, hogy... a kaminál, hogy úgy tántorogsz kedvesen, mint egy kicsi bakkecske. Na, tessék, tehát, hogy ilyen egy Ugyan itt tartunk. Akkor itt van euh, bulizás, szórakozás, partizás... Iszonyúan jó a társaság. Az introban kiderül, hogy mindez a bulizás, szólakozás, partizás, ráadásul ilyen verőfényes napközben. Így kezdész, hogy tesó, mi lenne, ha belevágnánk fényes nappal? De fényes nappal vág bele, de kellett arra, hogy a videóklipben gondolom. Mérelt autó szerepel, Most a Vagy nem mehetett el este, mert akkor két napot kellett volna kifizetni. fizetni. be kell világítani. Vagy akarok te nézve, anyukája nem engedte el esetleg forgatni, mert. Nagy, tehát, hogy az egész lippet áthatja ennek a, ennek a végtelenül szerepcsét. Az, az éjszakába, és, és fél három van délután. Igen. Annyira, de... annyira furcsa, hogy most messze mennek bulizni, mert a, kö a következő diszkó 6 óra autóutra van, vagy pedig nagyon fognak készülni. A... De, de, hogy, de ez az öntudatos proliság. Ez a proliságnak ez az, ez az ilyen önérzetes megvallása. Nekem tetszik, hogy megvalja és nem csinál úgy, mintha mi nem látnánk, hogy délután fél háromkor indulnak el az éjszakába. De... Nem, tovább nem. jutnak, mint egyébként ö, a, a kis Noroxa esetében, mert ők bejutnak a helyre. Hogyha felidézitek a Noroxa ájt, akkor ott mindig az volt, hogy beszélt a nagy életről, meg a jaktról, de hogy sosem érte el, mindig látszott, hogy még ilyen kínosan körbe is mm -hmm. néznek, hogy nem olyan a jaktulajdonos, amíg leforgatják azt a snittet. De hogy uh, Elmiki, ő bejutott. Tehát, hogy ő tényleg bejutott fényes nappal ebbe a klubba, ahol valami egészen de És ők saját verdával csinálják. Mi járulkodik arról, Tehát... hogy bejutott a klubba? Az, hogy Elmiki bulizik. Pam-pam. Na a pam-pam pam jelzi azt, hogy ott ténylegesen megtörténik a bulizás. Most hadd jelezzem, hogy nem elég egy magáhangzó egyezés a sor végén, az nem rím, hanem Egyrészt nem ártana, ha legal, legalább két magánhangzó plusz egy azonos hangrendű mással hangzó, legalább egy azonos hangrendű mással hangzó. Ez azt jelenti, hogy az S-re nem rímel a K, hanem mondjuk a K-ra rímel a G, vagy rímel a K, vagy a P-re rímel a B, de nem rímel az F. Értjük? <gül> Tehát, a, a más is timmelni kell, és nem ártanak két magánhangzó fiatalok. Most ne nézzetek a lapra. van egy olyan, hogy az egész ziszkó imád minket, ugye? Van egy ilyen, szerintetek is elhangzik ez. Hát nem mert hogy az egész diszkó dickhead minket, ezt akkor tudtam meg mikor elolvastam a, a, a szöveget, hogy mm -hmm. ez így mi? Itt ez a dickhead, ami így beékelődik hát mert az imáddal a... még érde értelmes lenne, hogyha a leírt formáját nézzük, akkor a, talán a dickhead való tisztel. össze tisztel, tisztel, respektál ne, nem, nem, én csak a szövegkörnyezetből következtetek hogy mit jelenthet a dickhead cigányul vagy ö, proliul, nem tudom milyen nyelven, nyilván Igen. cigányul nézd már, gondolom az, az egész diszkó néz már minket? dick had. aha de, Aha. Ahogy... De, egy, egyrészt Dick-hard, másrészt Hard-Dick, a hardik <gül> A, hard így... dick, a hard az értelmezhető. Uh -huh. Uh -huh. Az egész diszkó látja, hogy erekciónk van. Gyerek <gül> Gyerek cicónk. Szóval az elmikibulizikban éppen a refrénnél tartunk, amelyből ezt tudtuk meg, hogy pam-pam, viszont ez a legjobb rím az egész dalban. Tehát a rajtam és a pam-pam, az stimmel. I igaz, az, a pam-pam nem hogy, jelent semmit. Igaz, hogy azzal is rímel, hogy ez a legjobb rím az egész dalban. Bár, bár igaz, hogy az, az, az, hogy ez a legjobb rím az egész dalban, az viszont jelent valamit, ellentétben azzal, hogy pam-pam. De ráéreztek, hogy a refrénben kell elsütni azt, ami jól sikerült. Hát de itt a diszkóban táncolnak nem is próbálkoznak sok helyen vele egyébként. Például az italoknál igen, ami nem is tudom összevetésben kinyerne, Kisgrófó vagy Elmiki, mert itt ugye az van, hogy meghívom egyiket egy itarra, amiből lett vagy 26, megállapítottuk amíg zene volt, hogy a 26 az valószínűleg csak a rím miatt került bele, és hogy a 6 meg a 16 az kevés lett volna, tehát a alkotói folyamat De nem, az az elképesztő, hogy meghívom egyiket egy itarra amiből lett vagy 16 az jobban rímelt volna, mint az hogy meghívom egyiket egy itarra, kevés. amiből lett vagy 26 20, az kevés. csak szorongtak, ha azt mondja, hogy 16 ugyan rímel, de azt fogják mondani, hogy csícskák vagytok 16 ital! De várjál, mert ez a 16 ital, ez csak a csajba került volna, kizárólag. Itt ez egy személyre, egy főre szól a 16 ital. 13-nál már nagyjából egy eszméletvesztés Meghívom benne 26 az kórház. Így van. Ja, de nem, ez megint ez a nagyot mondás, tudod, a liter száma viszki, tudod, ami a, ami a kisgrófónak a mondás. Tehát, hogy Komolyan azt gondolják, hogy ezt olyanok hallgatják, akik soha életükben nem ittak rövid italt. Te a csekkén a diszkóba Fruful a kácsége táncolnak Meghívom egyiket egy italra Amiből lehet vagy huszonha Vintyázzak átütt vele drakkósak Leszedik a növét a Big Bang! Szóval szórakozás én velem Hívjál be telefonon, testvérem! Az igen. Nekünk, írja nekünk Patkó Dömötör a Facebookon, hogy Elmiki érvényű opusza még az őrülten én szeretlek című klasszikus. Őrülten én szeretlek, ugye? A joda én szeretlek, ez a szórend? Aha. Na jó, hát ez, Yoda, ez a jodázás. Ilyen módon joda Három beszél. szót nem sikerült sorba rendezni. Nem, ilyen én módon, de jó, de nem, ez ez A címében. Az alány és az állítmány megcserélése a híres jodaféle szórend. Ugye mm -hmm. jól mondom? Igen, igen, igen. Igen. Tehát, hogy így nagyjából ez történik. A termetük egyébként nagyjából azonos, mert még Tom Cruise is meg tudja általában boldani a filmeiben, hogy magánál alacsonyabb nőkkel vegyek örül magát, ez álmikinek nem sikerült. Jó, ennek nincs akkora sportértéke az igazság. Bár bár a, bár, bár, 26 bár italnál azért, de keverünk, kavarunk együtt, de mi ketten. Az egész diszkó dikád minket. Dikád nem mi, mert dikád. És így várnám, hogy azt fogja énekelni, hogy parketten. Igaz? Ilyen, világos. És nem történik meg. Ott ad, egyszerűen egy, egy hungária számot életében, ha meghallgatott volna, és fogékony lenne arra, hogy egyszerre 42 szónál többet jegyezzen meg az elérhető magyar 80 ezerből, akkor lehet, hogy nem lenne ennyire izzadságszagú a keresgélés, hogy ugyan Jézusom mit tegyek ide. Ha a pampa, amíg értem, értem, szerintem itt nincs más, Itt még izzadság sincs. Az az igazság csak a alávaló igénytelenség. Tehát az, hogy így jó lesz, keverünk, kavarunk együtt, de mi ketten, az egész diszkódik hát minket. És itt, amikor jönne esetleg a hangulata annak, hogy Kétségeim legyenek azzal kapcsolatban, hogy mondjuk ezt talán így nem egy jó rím, abban a pillanatban jön az önigazolásnak ez a proli görcse, hogy mi az, hogy nem jó rím? Hát ki a király, ha nem elmi ki a király? Hát persze, hogy jó rím. Ketten Én szerintem alatt, most visszafejtettem az hegyért. alkotásnak a folyamatát. Itt voltak normálisan megírt mondatok, és az lett belőlük, hogy igen, pörög én felém a csaja a legdögösebb a diszkóban ma, és utólag, kive kiemelte azt a szót, ami valamilyen ilyen erőltetett rímet összehoz, és azt a végére rakta de hogy valószínűleg itt ez történhetett itt szokott elhangozni nagyon oda. sok dalban az a szó, hogy már mert meg hogy van, a már az kiemelik a mondatból mert kell a végére és akkor oda e, hát, me, me, rá segít téged a, a szótak számra mert azzal eléred, ráadásul lehet az a rím Tehát, biztos, hogy találnánk olyan dalt, aminek a refrényében háromszor a már szó szerepel és egyszer valami más de az a... olyan túlcizzel meg lehet ezt oldani é ével, és bármilyen szó végére oda lehet rakni, hogy é-é azt írja a hallgató. A hangzók bőven eltérhetnek egymástól. Világos. A hangzók valóban bőven eltérhetnek egymástól. De ebben az esetben az utolsó négy magánhangzó egyezzen. És senki nem kattan el a másalhangzókon. Pó! Nem tudom, mikor jön a dob. Próbáljuk meg? Aztakor! Bőrök, én felé a Jussi. csaj, a legdögösebb a diszkóba ma. Hey. Megmutatjuk mi, hogy milyen er az igazi tánc. Ben. Jobbak vagyunk, mint bárki más. Mm. <suk> a perge chipel én felé é perga é Perga perge chipel én felé é é Minden ember minket rászól, mert a táncosé é Minden ember minket rászól, mert a táncosé é a perge chipel én felé é é Perga perge chipel én felé é Minden ember minket rászól, mert a táncosé é Mi vagyunk a rajongók, hmm. ez az a I love you, baby, I love you, baby, forever Hát forever lármikitetide. De jó isten, ez ezt van. Vagy szigolul? Néhány dolog a bajba vagyunk, és csak a zeneszörgben és a kérdőjeleket látunk, de azt megtanultuk, hogy egyébként teljesen össze szavakból hogyan lehet rímeket faragni. Nem is tudom, hogy hogyan nevezhetnénk el ezt a módszert. A lényeg az az, hogy például az én felém és a EE módszer legyen ez. Az én felém és a táncos szavak például úgy alakíthatók rímpárra, hogy én felém EE, táncos EE. És meg. é é Na jó, már szerencsétlen Szabó Lőrinc meg József Attila nem ismerték ezeket nem a trükköket. Ismerli. És bajlódtak jaj, jaj, Szerencsétlen kettek azokkal vele. a más alhangzókkal, meg hangrendekkel meg maga... De ez, mi szükség ezekre? Mikor ott az é é mint az ultimate módszer arra, hogy rímejél De ez a régebbi Réme koroknak é, ez a túl a cizellálása semmi értelme nincsen, é é És utána a sukásé, az meg már úgy illeszkedik az egészbe, hogy hihetetlen Na jó, megtudtuk azt is, hogy nem az egész diszkó dikál minket, hanem az egész di diszkódik dikál minket. A cigányul azt jelenti, hogy néz, írja nekünk Ezt ki. Mondtam. Tehát a. a, a bámul minket. A cigány szó is rosszul van leírva a dalszövegben. De nyugodtan mondhatta volna, hogy az egész diszkó bámul minket. Az miért nem volt jó? Ne, ez így rendben van. hogy Jé, Vagy imádhat tényleg jelent valamit, ami miért kell a végén még angolul is beszélni. Ennyire international hit szongról beszélünk. Ez egy háromnyelvű. Uh, nem, mű. de érted? Tehát hogy az az érdekes, hogy. Uh, hogy magyar közvetítéssel jutunk el Kelet-Magyarországról Los Angelesbe. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Én azt gondolom, hogy az az egész dal, és a klip egy ugródeszka, azért készült, hogy hát ha Asher véletlenül oda kapcsol a Youtube-on, és akkor meglátja, hogy jó, hát elmik, jól énekel, a másik emszi nagyon pörög a, pörög a nyelve. Hát a ez Presszer Gábornak bejött, Kány Éveszter, igazából. Végen végül is Kány Éveszte, egy, pre, egy pressóba, presszóból presser. Meghallotta, és felfedezte a, a zenét, mm -hmm. és Felfedezte, a... hogy fog örülni ez a Presszer Gábor, végre viszi valamire, gondoltak Kány Éveszter. És akkor meglepődött mikor a tízezer dolláros csekket visszaküldte, hogy ez, ez nagyon bűzleti lesz. értékkel bír, igen. Ennél, ennél valamivel többelt mondjuk egy megyét ér az a konkrét jogdíj. Hát úgy nagyjából. Ja. Nagyjából. Ja. Ágyúval verébre gyerekek, írja Pocok Jani úgy érzi, hogy nincs sportértéke ennek. Ezt én is megfogalmaztam, mert, mert most a termete az egy dolog, de tényleg a, a, a szellemi színvonala is olyasmi, ami, a, a amelyben, amelyben nem is, ta, nem is a, a, a narratíván nem találunk fogást, mert az nincs. Hát elmentek bulikázni, mint ahogy minden pronyó minden péntek szombat este, hogy elfelejtse, hogy egyébként ők is -e? Ezzel az erővel megénekelhetném azt is, hogy leviszem a szemetet, pam, pam, megsétáltatom a csajomnak a kis utyáját, pam É, é. É, é. na jó, világos, de, de ez már a belga de nem, de nem ez a belga I, igaz, igazából azt érzem, hogy a belga az a, És a, a veretésnek a veretésnek meg az arcoskodásnak a profanitását viszi át a hétköznapok ö, ö, a hétköznapoknak a, a leghétköznapig leg, leg, leg ö, lebagatelebb élményvilágára, vagy, vagy rutinjaira. És akkor ebből születik egyfajta groteszk gúny, ami persze nem gúnyolódunk, hanem maga a... Hogy mondjam? Nem mi gúnyolódunk, hanem maga a gúny az, ami történik. Tehát, hogy ez, valami, ez valamiféle... Valamiféle... Ö, valamiféle... Ö, Szembe, szembe, szembefordulás, de nem, de nem frontális szembefordulás, hanem valamiféle ö, nagyvonalú, ö, groteszk ö, gesztus a, a, a, a belga részéről. Én meg az az igazság, hogy, hogy nem, nem vettem észre, hogy fel, felnőtt mellettünk, vagy feltört mellettünk egy ilyen Teljesen proli kultúrálatlanság. Tehát, egy ilyen, egy ilyen alternatív, de, nem, de a szó, nem a szó szoros értelmében alternatív, de hogy történt egy ilyen, egy ilyen mély proli ébredés. Vagy valami ilyesmi. Többször megfogalmaztuk ketté hasat, vagy sokká hasat a világ, és párhuzamos univerzumok léteznek, és a Youtube-on egy ilyet ö, ugyanannyian fogyasztanak, mint egy sima mainstream ö, dalt, és ugyanannyian, mint egy ö, ö, nyugati underground nótát, vagy ugyanannyian, mint egy 80-as évek elejéről származó klasszikust, vagy ugyanannyian, mint egy fel illegálisan feltöltött egészest és szinkronos filmet, mondjuk. Ö, és, sőt, és több mondjuk benni, néha. A, most ez ijesztő. De, de mi azért szeretné? legalábbis másodpercekre felébredni abból a kábulatból, ami bezár minket a Facebook véleménybuborékunk, vagy a szubkulturális ö, ö, ö, kontextusunk, vagy az a az a ö, az a ö, elit Élmény, amit, a, amit a barátaink közt átélünk, hanem így szeretnénk néha legalább egy pillanatra ablakot nyitni arra a világra, amihez amúgy semmi közünk, de ami itt él velünk párhuzamosan és folyamatosan, és hat ránk, és valójában ebben a világban kell élnünk, mert ezek a, ezek a tömegek, ezek ugyanarra szavaznak, ugyanazt fogyasztják, hogy mondjam, tehát hogy a, a fogyasztásukkal, a mindennapos döntéseikkel, a kultúrafogyasztásukkal, vagy akár a politikai ö, szavazataikkal meghatározzák azt az országot, amiben nekünk is élnünk kell. Ez a zeneipar Benkel Laci bácsia, írja a hallgató, és megkaptuk a... Igen, ennek a dalnak minden sorra panírozva van. Igen, igen. igen. Porított C-vitaminnal. Igen. Azt írja a hallgató, még mégpedig a, a, az otthonszülésről volt szó az adás egy bizonyos pillanatában, és arra vonatkozóan írja a hallgató, és ez, ezt az üzenetet megőriztem, mert úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon erős, ö, erős vélemény. Tényleg nagyon erős pénteki zárszó, és ezzel júli, jú, jó szívvel küldünk el titeket a hétvégére. Ezt írja a hallgató. Azért démonizálják az otthonszülést, nehogy a rendszer ne tudja rögtön megbélyegezni az új szolgát. Ez úgy van megfogalmazva, hogy ezt ennél exaktabban én se tudtam volna kifejezni. Ez annyira pontos, és bevallom, hogy én személy szerint otthonszüléspárti vagyok, és nem szeretném, hogy ha magzatok halnának, meg is húznák le őket a vécén. Milyen furcsa. Hát ennyi volt mára, meg erre a hétre az önkényes mérvadó. Szép hétvégét! Nektek! Sziasztok!